Може судиться, хіба постояти біля горбка землі із Христом на могилі. Бувай же, земля моя, бувай. Ні, ти не вмивав. Рук від власної долі Ти просто не міг прийняти ані першого того дарунку Стати маршалком в рідному краї Ані другого гонорового камер юнкерства при дворі Але якраз через те мусиш тепер покинути землю На якій думав жити, жити і вмерти там Де ніколи світу тобі не було задосить Після Ковеля, Замостя, Львова і Золочева Опісля поразки повстання маєш зважитися Куди іти? Перепочинок в Галичині швидко скінчився, бо австрійський уряд запобігав ласки російської. Додому теж не було вороття. Там зустрічатимуть нерадісним дзвоном келихів. Хіба очікувати можна подзвону ланцюгів від тюремних колодок? Вільнолюбна Франція, а може піти в степи, в які пішли подавно вже запорожці, коли вляглися чорні дими над понищеною останньою сітчю. Там, до слова, селилися і нескорені вояки Тадеуша Костюшка, їм не відмовила наділити землі в добруджі висока порта Кароль Ружицький теж не хотів довго затримуватися, делікатно кипкуючи, що втратять вони без діла козацьку хвацькість Радив добре обміскувати можливість проходу вояків за Дунай Якраз повернувся з тамтешніх країв давній знайомий Ружицького, вже посивілий і літами погорблений Левчук Заремба. Він неспішно час від часу спиняючись, наче передихнути хотів від мандрівки з далеких доріг, оповідав про добруджу, про тамтешнє життя, описував все ґрунтовно бо з добрий десяток літ перед тим прожив у Туреччині. Вже й думка було, прибилася до задонайського краю, як прибивається човен до берега в час каламутної та бурхливої повені. Всі налаштувалися йти до Чорткова і пробиватися звідти в Туреччину, як наздогнав їх у Тернополі лист із Константинополя. Писали надійні люди про недобру ситуацію, що витворилася в останні часи у Стамбулі. Оповідали, що порта стала зовсім безсилою супроти Росії. Полякам та українцям жити тут небезпечно, бо Туреччина зобов'язалася видавати їх на перший ліпший запит російського посольства. Прихисток, бодайчин тимчасовий, може дати хіба французький або англійський паспорт. Отож, тільки Франція. Цугові коні, знімаючи куріву, верста за верстою віддаляють тебе від далеких уже гальчниців старого натомленого млина і шерегу білих хат у садах, від ляних і гречаних квітучих полів, від рідного обійця. Від того обійця, де мати, поклавши твою дитячу голову на коліна, оповідала довгими вечорами про родинне древо і його розлоги гілки. І ти бачив, як далекий твій предок, один з отаманів-козаків запорозьких Грицько брюховецький лаштується у похід на перекоп. Як дзвенять шаблі у затятій січі під Віднем, і слава козацька котиться європейськими полями та перелізками, а ще десь там, за спиною, за курявою доріг, за двома рядами гіньких тополь, висаджених обабіть шляху, залишався дід. Левку, до якого на гуторку звично збігалися дітиська з цілісінького кутка. Дід сідав на призбі, закорював обсмалену люльку, певно древнішу за нього самого, і оповідав про забуті походи запорожців, а ще страшні історії про вовкулаків лаків та оперів. Дід попухковав сизим димом тютюну такого, що вся комарня в надвечір'я з переляканим писком утікала чим душ. У тих оповідях не тільки твар чи птахи, в них кожна річ мала власну душу і свій життєпис. Звичайне веретено ставало героєм казкової історії і пояснювало таємницю бабиного літа. То сонечко забрало до себе на небо дівчинку, трудівницю невтомну. То дівчина прийде день і ніч, і вже восени, як випогодиться, і останнє тепло тішитиме людей, з того веретина срібне прядиво на землю спадатиме, і тихо пливтиме в голубому і чистому, аж кришталем дзвенить повітрі лагідних днів. Хатню коцюбу не можна аби як кидати в кут, її ставити слід шанобливо, а то образиться і сваритиме господиню, та капось якусь вчинити може. Нею старі люди відвертали град, виносячи на подвір'я коцюбу та хлібну лопату. Їх клали навхрест і читали тільки їм знанну молитву. Найбільше запала в душу дідова оповідь про Алатир камінь Він лежить в далеких краях, куди птахи літають у вирій. Древо життя на ньому росте, завжди на камені живий вогонь горить. А з-під каменя цілющі струмки вусібіч дзюрчать. То всім каменям камінь. На ньому спочивав Ісус Христос із дванадцятьма апостолами. Хто хоч крихту то принесе того каменя у свій край, на землю свою – там відразу такі ж цілющі струмки побіжать. Найпісніше поле рясно родитиме. Райські яблука навіть дичка почне плодоносити. На ту землю кривдай ногою не ступить. Десятою дорогою оминатиме її заздрість. Ніколи люди там не сваритимуться, а тим паче не воюватимуть. Душі людські стануть такими ж чистими, як вода у струмках цілющих. Аж світилися твої очі від дідової оповіді. Виростеш, гадав собі подумки, підеш шляхами, що у вирій ведуть, хай би що, а знайдеш той алатир камінь.